But there's one more thing. He said goodbye to you could be again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 Och här han var klokig och mager och gul och svulten som räven i skogen. Och hästen var blackig och spräcklig och full, men senig och bred över bogen. Och då har som det häjser på blacken och här, de kommer som sätter iväg. Gästligheten ser kampen, ser tonen han bär, de kör med mestast ta med ner och Jons har det här, se på allting själv, han körs som vi andra på skammen, han hinner att skamma i vad land till åtan när frestes av armen. Och brönderna skrattade hå, hå, hå. Och hå, skrek och bergen tillbaka Och peskor att stila Och att slå Och isen att dundra och braka Det gick som en jakt Över Tallberga Och vida och dånet Men färd då av vid närmsta ön Att slippa det eviga hånet Och tänderna bet han ihop Och svor Jag låg i assäcken i bäck men här kommer förr en en rack, tror Och sist skrattar bäst med näcken Och händerna knöt han och blacken han slog Det gick som var vindarna drivet För blakens lek och blackens rog Och rände förbrinnande fivet I kyrktonet kyssnade klakornas klänk orgen bekynte att brusa Var man kunde höra hur klockaren säng Och fönstren de glintade ljusa Och bänderna skrattade Ho, ho, ho Må undra var Per firar julen Då såg de blank på kyrkan stod och grina emot den med mölen. Han slängde med svansen och slet i sin halm och stal från den närmaste mären. Men per satt i kuret och sjöng på en salm och lovade hyllligen Herren och insteg och bönder i tung procession Och stövlarna tundrade dåva Och sist kom Lars och Dörnes jord Och nu sägs nogna att sova Ja, jag hör att vi har kommit ut på någon snarradio här, här Och det är en ganska kort fördröjning här 13 september 2014 kulturföreningen Jällarhållet Sverige Vakna med ansvarig Gunnar Andersson från Danarna. Vi sänder på Stockholms närradio fortfarande här efter 26 år och endast nu lördagar mellan 18-18.30. till 18 Julinberg har tagit över sändningstiden 17-18 till 18 med Frekventa Och idag har vi ingen Skype på ingen telefon och vi tar lite lugnt här. En hel del tekniska saker som har hänt här också som jag har tagit upp på Sverigekanalen Kulturfärdningen Jallerhornet box 42021 2612 i Stockholm Plötskydekontot är, är 634 252 1 634 252 sträck 1 Och Vi tar tacksamt emot små så stora bidrag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 Det är svårt att veta hur man ska lägga nivån här på mikrofonen och liknande. Jag lyssnar på fördrängningssignalen som går ut över Stockholms närradio. Något gäller. Vi har ju då Sveriges kanalens webbradio som ligger ute dygnet runt här. Vi får lite problem med Beldaten här. för att Hårdisken som fanns med alla tusentals ljudfiler har ju försvunnit. och Den har jag formaterat om så att säga. Men allt som fanns på den hårdisken är och det blir borta. Det är lagrad på internet, men det kommer ta lite tid att få ordning på spellistor och liknande faktiskt. Jag ska ta lite adresser här. Vi har ju tusentals besökare och tusentals lyssnare. Eh, ni kan söka också på mix88MHz. Jag hittar också en ljudfil här med putte faktiskt från Studio 39. Den förstördes ju 7-8 december 1995 så total förstördes det allit politiskt sabotage och Putten var redan död då. Han hade faktiskt ett program som hette Pensionärsradion på Stockholms närrådio. Det är inspelning här. Så jag har fått en hel del inspelningar från Hasse i Sönderberg genom årens lopp här. Som är inspelat ända sedan början på 80-talet från Stockholms Snärradio på kassettband och kasse.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 Kulturerfärdningen Gällarhornet i alla fall Box 42021 26 12 i Stockholm, Sverigkanalen sverige.nu Vi kan sprida och dela våra adresser och att eh, ni kan besöka oss och att ni kan lyssna på Sverigkanalen vi kan ni sprida till vänner och bekanta och på sociala medier och så vidare vi finns också på Facebook också Kulturerfärdningen Gällarhornet vi har tre kanaler på Youtube också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 på alla kanaler så man kan lyssna med egen mediaspelare och då kan ni tipsa vänner och bekanta på Twitter heter vi Dala Gunnar och på Facebook finns ju också där kulturföreningen Jalad Hornet jag tror det är minipunkt nu snedsteg, fb sidan vi kan också söka på mix 88 MHz, det är enorma mängder med kassettband här som inte blivit överförda ännu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 fritidshuset ute i Vega där på Nordersjölsvägen. Och då stod det stora rubriker. På 80-talet alltså i Expressen och Aftonradet. Rasätts i närradion. Mm. Det var Rolf Pettersson som hade haft en nattställning med öppet forum. Som blev polisamhelt. Och eh, jag visste nog vad Stockholms närradio var. Att det var en här religiösa program och invandrarprogrammen.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 för 88 megahertz Och det var väl också Järvasändaren med på den där tablån, tror jag. Efter det här programmet som, som hade blivit anmält för helt stort folkgrupp, som heter Öppet Forum. Men jag kunde inte se någonting som hette Öppet Forum alls. Men till slut i alla fall så kom dagens nyheter där. Och då tittade jag och lyckades sitta någonting där det stod Öppet Forum faktiskt på Stockholmsnördium.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 Han var hans son som, som skötte den här lokalen. Men de blev alltså då. Helt enkelt räkta Och sabotaget innebar att hela huset. Där Studio 39 fanns. Blev strömlöst. Och utan telefoner. Och även min studio också i Hägersten Som jag hade under några år. I min lägenhet där. I Missumagransen. Studio 36. Blev också utsatt för ett radiosabotage. En lördag. Det börjar med att och klippte, det, det var ju alltså telefonledningar då, som var själva programledningen till Kaktestornet kopplat från en brun box här med knappar och lampar som lyser, som jag har sparat här, så kallad Ulobox och jag tog, då tog de alltså in i källaren eh, i huset där alla husets telefonledningar och grejer fanns och klippte av alla lägenheters telefonledningar för de visste ju inte vilken som telefonledningar som gick till mig så att säga för programledningen till kaknestånet till 88 MHz utan de klippte av alla ledningar för samtliga hyresgäster för att kunna stoppa den här radiesändningen och eh, det var ju telefonledningar som var programledning i väggen där till Kaknästornet och det är ju två kablar och det först började man att de klippt av den ena kabeln för mig och då brummade och sen åkte nästa kabel och då blev det tyst då och hela huset sprang de omkring trapporna där och hade inget telefon sen kom det gubbar från, från Telia och skulle reparera de där kablarna i, i källan vilket tog flera timmar och det var också ett radio, radiosabotage mot min studio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 på Sverigekanalen innan vi kom ut på Stockholmsnära och att en vaktmeister är i farten. Och han har skilt sig också från sin betydligt yngre kvinna. Han har en, en kvinne manager som hjälper honom faktiskt. Men han har faktiskt en vaktmeister alltså ute på internet. Alltså en vaktmeister är alltså ute på internet här på Facebook och grejer. Så han kan tydligen fatta han får också hjälp av en kvinna här.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 Han tyckte inte att jag skulle hänga på fria tider Av pixat och exponeringen Men jag tycker att Lars Åhling är en hycklare Som har varit partiledare för Vänsterpartiet Och, och för en politik för hyres, hyresrätter När han avslöjas för några år sedan att han har sålt sin bostadsrätt På, på Ringvägen på södra Malmö Stockholm Och tjänat över 3 miljoner kronor och det är verkligen att vara en hycklare Och sen med hatet och hetset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 Uh, här blir det ingen röstning och motgift.nu kommer att ha en extra sändning på valdagen också vi får gå in på motgift.nu för att kunna se vilken uh, vilken tid det är och uh, karlslypen har inte varit med på över en månad här, han har tydligen haft lite annat att göra men vi får se nästa lördag om han kanske kommer med, den här gången så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 det finns ingenting på den längre. Allt är förlorat som fanns där. Men det är mycket arbete med det. Uh, nu klockan 20 så kommer Sverigekanalen ha Radio Lensmans program också. Uh, och som sagt så har Minipunkt Nu veckans program. Där kan ni se våra schemalagda program. Och det sker en del ändringar ibland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 Uh, vi har bara några minuter kvar här faktiskt Och uh, vi går ut från Stockholms närhållande nu klockan 18.30 Det är svårt att veta, jag ska lägga mikrofonnivån här faktiskt uh, Men ni kan alltså besöka oss på internet Och uh, lyssna också på Sverigekanalens webbradio Och dela och sprida och, så att fler kan besöka oss Mini.nu-GH till exempel, alltså Mini.nu-GH är snart 8000 besökare. Och så kan man höra alla fyra kanaler och längre ner kan man höra andra kanaler också. Jag tog ju bjuder på lite musik här, det är dikter av Gustaf Fröding som vi kan lyssna på också. Tackar vi för oss och det hörs nästa lördag klockan 18.00. Det här var hjärnan ordet Sverige också när vi ansvarar utgivet. Gunnar Andersson, 13 september 2014 och bevara Sveriges svenskt. För sol, sol du varma middag för varma dig ifrån ovan öka den ärmas du moders på Värmen De sparsamma Strålarna Till Tuck Sin Anden Där Över landen Hinglarna Nej Lysa Låt Men snöda. Kallt blir fjärda och kallt blir öga, sist av att kallt som dom känner och ser. Den rider, den kommer till oss, och korsar alla tider. Ställjutanden rider, stältryvarna i kungens, stältryvarna i kungens. Ställjutanden sitter som en prins på sin häst, och gild vad han är, vacker i sin gigare. Men den visar på när man får brytt, det sövlarna, det skina, som blanka och skina, han är så låg i.